Та тільки на я вдихнув українського повітря, як знову відчув себе українцем. Умані ми прибули о 5 годині пополудні. Я пам'ятаю цю годину так точно завдяки фільмові, який називається О 6 годині вечора після війни. В хаті, де виростала Ірина, ми з ординарцем опинилися справді о 6 годині вечора після війни і одразу ж пригадали фільм, що будив солодкі мрії на тяжких фронтових дорогах. Цей випадковий збіг чомусь видався нам доленосним. Він породжував впевненість, що земля під нашими ногами вже ніколи не здригнеться від ханонад та безперервних бомбардувань. Ірина спершу познайомила мене з матір'ю, що виглядала доволі молодою, а відтак повела до колиски сина. Я пригадав осяяння на Ірининому обличчі, коли вона брала мою руку, клала на живіт, аби я відчув поштовхи живої істоти в її материнському лоні. Таке ж саме осяяння я й зараз бачив на її обличчі. Хоч сам тільки мозком і ще не серцем усвідомлював, що вже став батьком. Це були найкращі хвилини в моєму шлюбному житті з Іриною. Вона виглядала умиротвореною, щасливою. А разом із нею щасливий був і я. Пригадую той настрій, із яким ми оглядали Софіївський парк. Пам'ятаю навіть кремову сукню, що так була до лиця Ірині. Ми, власне, були однакові за своїм духовно-інтелектуальним розвитком, і саме на цьому будувалося наше щастя. Софіївський парк вразив мене штучними горами, скелями, печерами. Скільки ж то кривавого поту пролили мої земляки, щоб спордити це диво паркового мистецтва. Запам'ятався мені також Уменський базар, який я потім згадуватиму все своє життя. Середня заробітна плата – на медичному складі сягала, мабуть, тисячу карбованців. Я отримував півтори тисячі на місяць, а курка на Уманському базарі коштувала 30 карбованців, десяток яєць – 3 карбованці. Після того відбулося дві девальвації в 1947-му і 1961-му роках. Кожного разу заробітна платня зменшувалася в 10 разів. Проста арифметика свідчить, що проти воєнних часів вона зменшилася в 100 разів. І сьогодні, в 91-му році, курка на українському базарі коштує 30 карбованців, яйця – 3 карбованці. У Москві, кажуть, навіть яйця піднялися в ціні до 30 карбованців за десяток. Дешевизна харчів на Уманському ринку пояснювалася тим, що за всієї ненависті до окупантів селянство вірило у свободу торгівлі. Ринок був справді вільний. Навіть війна, окупація та грабунок завдали економіці України набагато меншої шкоди, ніж панування командної економіки протягом наступного півстоліття. Перед від'їздом до Новочеркаська ми умовилися, що моя теща Надія Клементіївна продасть хату і приїде жити до нас. Хата була старенька, але виглядала доволі ошатно завдяки залізному дахові. В ті часи залізний дах вважався ознакою заможності. Дорогою назад на численних зупинках Ірина розвішувала пелюшки просто на станційних перонах. Але це нікого не шокувало. Народ жив іще правилами війни. Пригадую нашу скруту. Грошей мені не вистачило. І нас годував у дорозі мій метикований ординарець. Як і де він роздобував їжу, я не знаю. Розпитувати не наважувався, бо й без розпитів пік раків от сорому. Одного разу я помітив, як він обмінював запальничку на молоко. Я віддав йому єдиний мій трофей, бритву Золінген, аби він її також обміняв на продукти. Як же я був здивований, коли після повернення до Новочеркаська побачив свою бритву там, де вона завжди лежала. "Де вона тут взялася?" запитав я Ірину. Вона пояснила, що її приніс солдат, який супроводжував нас у дорозі. Чомусь він не наважився повернути її мені, передав через Ірину. Війна скінчилася, але голод тривав. І тепер, у мирний час, він був особливо дошкульним. Я й далі вдавався до всіляких комерційних операцій. Сопонов не боронив, принаймні студдовекери давав безвідмовно. Часом ці операції були доволі ризиковані, і якби водій захотів підкласти мені свиню, зробити це було доволі легко. Зрештою, неприємність таки сталася, але прийшла з іншого боку, не від водія. Рятуючи себе та співробітників від голоду, ми з Супоновим добилися, щоб рай виділив для працівників складу ділянку орної землі. Коні в нас були, плуги й борони, роздобули без труднощів. Наприкінці літа.